125. Тасманійці Малий Нют малював пейзаж. Розтрощений краєвид на чверть милі від печери. Коли я знайшов його, він спитав, чи не поїду я з ним до болівара пошукати фарби. Сам він не міг водити машину, не діставав до педалей. Отже, ми поїхали, і дорогою я спитав Нюта, чи відчуває він досі статеве збудження. Мене засмучувало те, що мене ці почуття покинули, ані відповідних снів, нічого. Мені часто снили жінки 20, 30, 40 футів на зріст, зізнався він. Але тепер, боже, я навіть не можу згадати, як виглядала моя українська ліліпутка. Я згадав, що коли читав про тубільців Тасманії, які завжди ходили голяка. У них не було сільського господарства, вони не розводили худоби, не вміли будувати хоч які-небудь халупи. Здається, що і вогонь не вміли запалити. Коли в 17 столітті білі люди відкрили їх, то ставилися до цих голих осіб з великим презирством через їхню дикість. Перші білі поселенці тасманії, злочинці, вигнані з Англії, навіть полювали на них заради забави. Таке життя здалося тубільця настільки непривабливим, що вони припинили розмножуватись. Я висловив припущення, що саме безнадійність нашого становища позбавила нас чоловічої сили. Ньют зробив проникливе зауваження Мабуть, наші постільні захоплення. Набагато тісніше пов'язані з радістю продовження людського роду, ніж це досі вважалось. Очевидно, якщо б серед нас була жінка, здатна народити, ситуація змінилася б радикально. Проте наша старенька Гейзел уже давно не здатна народити хоча б ідіота дауна. Виявилось, що Ньют добре обізнаний з такими ідіотами. Він якийсь час ходив до спеціальної школи для дітей з вадами розвитку, і серед його однокласників було кілька даунів. В нашому класі краще за всіх уміла писати дівчинка Даун на ім'я Мірна. Я маю на увазі і почерк, а не зміст того, що вона писала. Господи, я не згадував про неї багато років. Школа була хороша. Я пам'ятаю тільки, як директор вичитував нам за якісь провини. Він завжди користувався гучномовцем і завжди починав свої промови однаково. Мені геть набридло, я втомився. Це точно відповідає моїм почуттям останнього часу. Може, тобі було призначено так себе почувати? Нюта, ти говориш, мов боконіст. Чому б ні? Наскільки я знаю, боконізм – це єдина релігія, що згадує про ліліпутів. Коли я не був зайнятий своїм рукопусом, я вивчав книги Боконана, але згадку про ліліпутів якось пропустив. Я був вдячний Нютові за те, що він звернув мою увагу на ці рядки, бо в них коротко сформульована жорстокий парадокс боконістської ідеї. Суперечність між відчайдушною необхідністю брехати про реальність та відчайдушною неможливістю збрехати про неї. Хай кожен ліліпут пишається і радіє, бо велич людських душ у думці і надії.